Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ другий. Ворон. Дорога до Барила доводить мою правоту, прогарчав одноокий за олов'яного кухля. Чорна рота і вода – речі несумісні. Дівко, ще елю. Він змахнув своїм кухлем. Інакше дівчина не могла його зрозуміти. Він відмовився вивчати північні мови. Ти набрався зауважив я. Як проникливо. Панове, візьміть до уваги. Воркотун, наш шановний магістр духовних і медичних мистецтв, достатньо проникливий, аби визначити, що я п'яний. Він позначав свою промову відрижками і неправильною вимовою та оглядав аудиторію поглядом, піднесеної в рочистості, на яку здатен лише п'яний. Дівчина принесла ще один глек і пляшку для мовчуна. Той також був готовий до чергової порції своєї отрути. Він пив кисле берильське вино. Що ідеально пасувало до його особистості. Гроші перейшли з рук у руки. Нас було семеро. Ми не привертали до себе уваги. Це місце було переповнене моряками, ми були чужинцями, іноземцями, тими, кого обирають, аби потовкти, коли починається бешкет. За винятком одного, кого ми воліємо битися лише в тому випадку, коли нам за це платять. У вхідні двері пропкав свою гидку пику лихвар. Його малесенькі очіці скосилися ще дужче. Він нас помітив лихвар. Він отримав це ім'я, видаючи по роті. Йому воно не подобалося, але він стверджував, що це краще, ніж прізвисько, навішене на нього батьками-селянами – цукровий буряк. «Аго, це цукровий буряк», – заволав Одноокий. «Ходи сюди, солоденький. Одноокий платить за випивку. Він занадто п'яний, аби відмовити». Так і було. Тверезим Одноокий був скупішим за ошийник з одноденної сиром'ятної шкіри. Лихвар скривився і потайки роззирнувся. Він мав таку звичку. «Хлопці! Капітан хоче вас бачити!» Ми перезернулися. Одного принишк. Останнім часом ми не надто часто бачили капітана. Він постійно проводив час з великими ЦБ з імперської армії. Ельмо з лейтенантом підвелися. Я також попрямував до лихваря. Раптом залементував шинкар, а дівка-подавальниця кинулася до дверей і перегородила їх. З задньої кімнати вибрався здорувань, схожий на сумного бика. В обох його руках здобре барило в обхваті, було по здоровенному вузловатому дубцеві. Він виглядав збентеженим. Одно загарчав. Решта наших хлопців попідводилися, готові до будь-чого. Зачувши колотнечу, моряки заходилися обирати бік. Переважна більшість виявилася проти нас. «Що в біса коїться?» – гукнув я. «Пане, прошу!» – озвалася дівчина у дверях. – «Ваші друзі не заплатили за останню випивку». Вона злісно зиркнула на шинкаря. Дідька Лисого. Правилам закладу було платити, коли приносять питво. Я глянув на лейтенанта. Він погодився. Я зиркнув на шинкаря і відчув його жадобу. Він вирішив, що ми достатньо набралися, аби заплатити двічі. Ельмо кинув. Одноокий, ти обрав цих злодюг, ти з ними і розбирайся. Сказано зроблено. Одноокий завирішав немов кабан, що зустрівся з різником. З-під нашого столу вилетів огидний чотири руки жмут завбільшки з шимпанзе. Він кинувся на дівчину у дверях і залишив слід від ікл на її стигні, а тоді шугнув на гору м'язів із дубцями. Уздоровання кров текла з доброго десятка ран, доки він допетрав, що відбувається. Миска з фруктами на столі посеред зали зникла в чорній імлі. За кілька секунд вона з'явилася знову. Через її край перевалювалися отруйні змії. Вшинкаря відвисла щелепа. З рота в нього сипонули скарабеї. Ми забралися геть, скориставшись гармидером. Одноокий лементував і хихотів ще кілька кварталів. Капітан витріщився на нас. Ми спиралися один на одного перед його столом. Одноокий ще й досі інколи хихотів. Навіть лейтенант не міг налаштуватися на серйозний лад. «Вони п'яні», – звернувся до нього капітан. «Ми п'яні», – погодився одноокий. «Ми відчутно беззаперечно до всерачки п'яні». Лейтенант штурхунув його в нирку. Сідайте, хлопці, і спробуйте поводитися тут пристойно. Тут – це в розкішному закладі з садом, який за соціальним статусом лежав незрівняно вище нашого останнього притулку. Тут навіть повії мали титули. Рослини і ландшафтні витребеньки ділили сад на усамітнені зони. Тут були ставки, альтанки, кам'яні стежки, а в повітрі тримався стійкий аромат квітів. Занадто розкішно для нас, зауважив я. «А що за нагода?» – запитав лейтенант. Решта розсідалися. Капітан усівся за величезний кам'яний стіл. За ним могло поміститися зо два десятки людей. «Ми гості. Так і поводьмося». Він бавився з візнакою над серцем, котра свідчила, що він перебуває під захистом душок рада. «Ми всі мали такі ж, але рідко носили їх». Капітан жестами дав зрозуміти, що нам варто виправити цей недолік. «Ми гості зневолених?» – запитав я. Я боровся з дією Елю. Це потрібно записати в аналах. Ні, відзнаки слугують для того, аби отримати тут належні вигоди, пояснив він. Всі довкруг носили відзнаки, котрі демонстрували належність до того чи іншого зневоленого. Я впізнав кілька емблем. Завивач, плазун, грозовиця, кульгавий. Наш майбутній гість хоче стати частиною роти. Він хоче приєднатися до чорної роти? запитав одноокий. Що не так з цим недоумком? Ми вже багато років не брали нових рекрутів. Капітан знезав плечима і посміхнувся. Колись давно це робив один знахар. Одноокий промимрив. Відтоді він постійно про це шкодує. Чому він і досі тут? Поцікавився я. Одноокий не відповів. Ніхто не полишає роту, хіба якщо вперед ногами. Ця робота назавжди. Що він і себе представляє? Поцікавився лейтенант. Капітан заплющив очі. Незвичний. Він може виявитися корисним. Він мені до вподоби. Але посудіться, Мін. Він тут. Він показав пальці на чоловіка, який розглядав сад. Той був убраний у сіру одіж, ветху й залатану. Він був невисокий на зріст, худорлявий, смаглявий, похмуро-вродливий. Мені здалося, що йому близько тридцяти. Непоказний. Хоча й не зовсім. Я поглянув іще раз, і помітив дещо вражаюче. Силу. Кам'яний вираз обличчя та щось у поставі. Сади його не бентежили. Люди помічали його й морщили носи. Вони не бачили людини, вони зауважували лише обноски. Їхнього гиду можна було буквально відчути. Достатньо було вже й того, що всередину дозволили зайти нам. А тепер тут з'явилися ще й лахмітники. Ошатно вбраний слуга підійшов, аби показати йому вихід, адже він безперечно війшов сюди помилково. Чоловік рушив до нас, проминувши слугу, наче того не існувало. Він рухався різко і напружено, а це вказувало, що він відходив від нещодавно отриманих поранень. Капітане, доброго дня. Сідай. Відкупки старших офіцерів та стрункої паночки відділився дебелий генерал штабу. Він зробив кілька кроків у наш бік і спинився. Його так і підмивало озвучити власні упередження. Я його впізнав. Лорд Джалена. Мав найвищий статус, який можливо отримати, не бувши зневоленим. В нього було м'ясисте червоне обличчя. Якщо капітан його й помітив, то вдав протилежне. Панове, це ворон. Він бажає до нас приєднатися. Ворон – це не його ім'я від народження. Неважливо. Ви ж також збрехали. Представляйтеся і питайте. Було щось дивне в цьому воронові. Скидалося на те, що це ми були його гостями. Він поводився не як вуличний жебрак, хоча й дуже нагадував покидька. Підійшов лорд Жалена. Він важко сопів. Мені б дуже хотілося змусити таких свиней, як він, виконувати хоча б половину того, що вони змушують виконувати своїх солдатів. Він скривився до капітана. Пане. Заговорив він між відсапуваннями. Ваші зв'язки не дозволяють вам відмовляти, але. сади для вишуканої публіки. Вони функціонують таким чином уже понад дві сотні років. Ми не допускаємо. Капітан натягнув глузливу посмішку і неквапом відповів. Я гість, мілорде. Якщо вам не до вподоби моя присутність, поскаржитеся тому, хто мене запросив. Він вказав на ворона. Джалена злегка повернувся праворуч. Пане. Його очі й рот округлилися. Ти. Ворон втупився в Джалену. Жоден його м'яс не поворухнувся. Не здригнулись навіть вії. Впузання зблідли щоки. Він ледве не з благанням глипнув на свою компанію, знову повернувся до ворона, тоді до капітана. В нього заворушився рот, але звуки з нього не виринали. Капітан потягнувся до ворона. Ворон прийняв відзнаку до шокрада і причепив її над серцем. Джалена зблід іще дужче. Він позадкував від нас. «Здається, ви знайомі», – зауважив капітан. Він вважав мене мертвим. Джелене повернувся до своєї компанії. Він заходився щось торохтіти і тисяти пальцями. В наш бік почали зиркати зблідні чоловіки. Вони недовго про що сперечалися, а тоді всі пішли з саду геть. Ворон не пояснював. Натомість він промовив. Перейдімо до справи. Може, поясниш, що щойно сталося? Голосі капітана прозирала небезпечна лагідність. Ні. Краще передумати. Твоя присутність може наразити на небезпеку цілу роту. Цього не трапиться. Це особиста справа. Вона далі не пошириться. Капітан замислився. Він не полюбляв купатися в чийомусь минулому, без приводу. А зараз він вирішив, що привід існує. Як ти можеш уникнути цього поширення? Вочевидь, ти маєш стосунок до лорда Джалени. Не до Джалени, до його друзів. Це стара історія. Я владнаю її, перш ніж до вас приєднаюся. П'ятеро мають померти, аби закрити книгу. Це звучало цікаво. Ох, запах таємниці і таємних справ. Махінації, помсти. Основа хорошої історії. Я Варкотун. Є якась особлива причина не ділитися цією історією? Ворон поглянув на мене, вочевидь, жорстко себе контролюючи. Це особисте. Це давня історія, і вона ганебна. Я не хочу її розповідати. Озвався одноокий. В такому випадку я голосую за його зарахування. Плитняковою стежкою наближалися двоє чоловіків і жінка. Вони спинилися і заозиралися на місці, де стояв лорд Жалена зі своєю компанією. Запізнилися. Вони виглядали здивованими. Я спостерігав, як вони щось жваво обговорюють. Ельме погодився з однооким. Лейтенант також. «Моркотуни?» – запитав капітан. Я проголосував «за». Я відчував таємницю і не хотів, щоб вона втекла. Капітан промовив до ворона. «Частково я її знаю. Тому я підтримую За для вигоди роти я хотів би...» щоб ти до нас приєднався, але владнаєвся до нашого від'їзду. «Коли ви їдете?» – запитав ворон. «Скільки я маю часу?» «Завтра на світанку». «Що?» – не зрозумів я. «Стривайте!» – озвався одноокий. «Чому так швидко?» Навіть лейтенант, який ніколи нічого не ставив під сумнів, промовив. «У нас мало бути ще кілька тижнів». Він знайшов собі подругу. Вперше, відколи ми з ним познайомилися. Капітан пересмикнув плечима. «Ми потрібні їм на півночі. Кульгавий втратив фортецю в угоді, здавши її заколотнику на ім'я Гортун. До нас підійшли запізнірі. Один із чоловіків запитав. «Що трапилося з компанією Камелі Гротто?» Говорив він у ніс і немилосердно пищав. Мене аж пересмикнуло. Голос його на нахабством і презирством. Я не чув подібного, відколи приєднався до чорної роти. Берельці так не розмовляли. Я переконував себе, що люди в опалі просто не знали про чорну роту. Поки що не знали. Цей голос немов ударив ворона молотком у потилицю. Він напружився. На мить його очі наче перетворилися на крижини. Тоді в їхніх кутиках затремтіла посмішка. Злослива посмішка, якої я досі не бачив. Капітан прошепотів. Здається, я знаю, чому наджелена напала срачка. Ми всі сиділи нерухомо, заморожені смертельною неминучістю. Ворон повільно повернувся і підвівся. Трійця побачила його обличчя. Писклявий вдавився. Його компаньон почав трястися а жінка роззявила рота, нічого не вимовивши. Не знаю, звідки ворон видобув ножа. Він почав рухатися занадто швидко, аби стежити. Писклявий стік кров'ю з перерізаної горлянки. Його приятель отримав удар у серце. А ворон уже тримав лівицею жінку за горло. «Ні, прошу!» – без прошепотіла вона, не сподіваючись на милосердя. Ворон здушив сильніше, змушуючи її опуститися на коліна. Її обличчя побиряковіло і набрякло, з рота вивелився язик. Вона схопилася за його зап'ясток і затремтіла. Він підняв її і витріщався в очі, доки вони не закотилися і жінка не обм'якла. Тоді вона ще раз здригнулася і померла. Ворон швидко відсмикнув руку і втупився в закляклі тремтячі пальці. Його обличчя зблідло, його почало трясти. "Воркотуне, гаркнув капітан. Тебе хіба не називають лікарем?" Так, на нас почали звертати увагу. Власне, за нами спостерігав увесь сад. Я перевірив Песклявого. Мертвий немов Каменюка. Як і його приятель. Я нахилився над жінкою. Ворон опустився на коліна і узяв її за ліву руку. В нього на очах броніли сльози. Він зняв з неї золоту обручку і поклав її собі в кишень. Це було все, що він узяв, хоча на тілі був цілий статок із приказ. Я зустрівся з ним поглядом понад її тілом. До його очей знову повернулася крига. Це змусило мене озвучити свій здогад. «Я не хочу вдавати переляканого». Відкашлявся одноокий. «Але чому б нам обіса звідси не забратися?» «Слушна думка», – промовив Ельмо і рушив геть. «Ну жбо!» – гаркнув на мене капітан. Він узяв ворона по-під руку. Я рушив слідом. Ворон промовив. «Я владнав свої справи ще до світанку». Капітан озернувся. «Гаразд!» – це було все, що він подужав вимовити. Я поділяв його думку. Але ми рушили з опала без нього». Того вечора капітан отримав кілька роздратованих повідомлень, і все, чим спромігся прокоментувати, було. Певно, ті троє належали до посвячених. На них були відзнаки Кульгавого, промовив я. І взагалі, яка обворена історія? Хто він? Той, хто не порозумівся з Кульгавом. Той, кого обдурили і залишили помирати. А чи розповів він про ту жінку? Капітан стимув плечима. Я сприйняв це за ствердну відповідь. Закладається, вона була його дружиною. Може, навіть його зрадила. Змови вбивства та неприкриті спроби захопити владу. Всі веселощі занепаду. Пані не засуджує нічого. Можливо, її розважають ці ігри. Подорожуючи на північ, ми дедалі ближче підбиралися до серця імперії. Щодня ми всі далі заглиблювалися в емоційно похмурішу територію. Місцеві ставали дедалі суворішими, похмурішими та відлюднішими. Попри пору року, в тих землях не було щастя. На співдень, коли нам довелося минати саму душу імперії, вежу чар, Зведену пані після воскресіння. Нас супроводжували суворі кавалеристи, і ми проїздили на відстані цілих чотири з половиною версти. Та навіть і так громаддя вежі був ваніло на видноколі. Воно нагадувало масивний куб із темного каменю в п'ятсот ліктів заввишки. Я розглядав її цілий день. Якою була наша господиня? Чи я колись зустріну її? Вона зацікавила мене. Того вечора я написав невеличкий опис, в якому спробував описати її. Все скотилося до романтичної вигадки. Наступного дня ми зустріли блідну вершника, який галопом скакав на південь, шукаючи нашу роту. Його відзнака позначала його побічником кульгавого. Наші розпорядники привели його до лейтенанта. «Чорт, забирай! А ви анітрохи трохи не квапитеся, чи не так? Вас зачекалися у Форсбергу. Досить же горобцям дулі тисяти». Лейтенант був тихою людиною і звик, щоб до нього ставилися з повагою, відповідно до його звання. Він так здивувався, що не знайшовся з відповіддю. Посланець не вгавав. Тоді лейтенант звернувся до нього. Звання. «Капрал, посланець Кульгавого. Дружек, краще починай вирошити ратицями. Він не терпітиме затримки». У роті за дисципліну відповідав саме лейтенант. Він забрав цей тягар з капітанових плечей. Він був розумним і справедливим хлопцем. «Сержанте, – гаркнув він до Ельма, – ти мені потрібен». Він розлютився. Зазвичай лише капітан називає Ельмо сержантом. Ельмо у той самий час якраз їхав поруч із капітаном. Він пустив коня рисю уздовж колони. Капітан приєднався до нього. Пане, озвався Ельмо. Лейтенант зупинив роту. "Вбий ще цю поваги всього селюка. Слухаюся, пане. Атаре, «Кріспіне! допоможіть мені. Двадцять ударів має вистачити. Слухається, двадцять ударів, пане. Що ви в біса не робити? Та жоден смердючий найманець не сміє. Озвався капітан. Лейтенанти, гадаю, це заслуговує ще десяти ударів. Згоден, пане. Ельмо? Слухаюся, тридцять, пане. Він замахнувся і посланець вивалився з сідла. Атар з Кріспіном підхопили його, поволокли до огорожі і накинули його на неї. Кріспін роздер на його спині сорочку. Ельмо завдавав ударів лейтенантовим верховим батагом. Він не докладав зусиль. Тут не йшлося про люд. Це було звичайне повідомлення тим, хто вважав чорну роту нижчим рівнем. Коли Ельмо закінчив, я вже стояв зі своєю валізкою на поготові. Спробуй розслабитися, друже. Я лікар. Я оброблю та перебентую твою спину. Я поплескав його по щеці. А ти досить добре витримав все, як на північника. Коли я впорався, Ельмо видав йому нову сорочку. Я дав кілька непроханих порад з приводу лікування, а тоді запропонував. Звертайся до капітана так, наче нічого не трапилося. І кивнув на капітана. Гаразд. До нас приєднався побратим ворон. Він спостерігав за розмовою, сидячи верхи на спітнілому і запиленому чахлому коні. «Посланець, мен... Посланець мене послухався», – капітан відповів. «Перекажи кульгавому, що я рухаюся так швидко, як можу. Я не гнатиму людей над силу, аби мати сили вступити в бій, коли дістануся до місця». «Так, пане, я передам йому, пане». Посланець обережно сів на коня. Він чудово приховував свої почуття. Ворон зауважив. За це Кульгавий виріже вам серце. Мене не турбує невдоволення Кульгавого. М'яга, ти приєднається до нас до виїзду з опала. Я запізнився, закриваючи рахунки. З одним довелося мати справу за межами міста. Лорд Джанлена попередив інших. Мені знадобилося три дні, щоб знайти його. Того, хто за містом, натомість я вирішив приєднатися до вас. Це була неправильна відповідь, але капітан її прийняв. Я не можу дозволити тобі приєднатися до нас, «Доки в тебе є інтереси де-інде?» «Я послав їх до бісан. Я сплатив найважливіший борг». «Він мав на увазі жінку. Я відчував це». Капітан поглянув на нього з кислою міною. «Гаразд, гідь із загоном Ельма». «Дякую, пане». Це звучало дивно. Він був людину, яка не звикла називати когось паном. Наша подорож на північ тривала. Ми минули в яз, по строянди у клин, і рухалися далі на північ, аж у Форсберг. Це колишнє королівство тепер перетворилося на криваве бойовище. Місто Весло – це найпівнічніша частина Форсберга, а в лісах за ним – розташований курганник, де 400 річчя тому поховали пані з її коханцем – покорителем. Вперті некромантичні розслідування чародіїв з Весла підняли пані і десятьох зневолених з їхнього міцного темного сну. А тепер їхні поглинуті почуттям провини нащадки боролися проти пані. Південь Форсберга залишався оманливо спокійним. Селяни вітали нас без радості, але охоче брали наші гроші. Це тому, що бачити солдатів пані, котрі платять, така новизна, стверджував ворон. Зневолені просто хапають все, що їм до вподоби. Капітан буркнув Ми бі самі так робили, якби не отримали вказівки діяти навпаки. Дуже наказав нам бути чимними. Капітан отримав за це... Щерть набиту військову скриню і радо погодився. Не варто без потреби набувати собі ворогів. Ми подорожували вже два місяці і подолали півтори тисячі верст. Ми були виснажені. Капітан вирішив зупинитися на перепочинок біля краю зони бойових дій. Може, він задумався, чи варто служити пані. В будь-якому разі немає сенсу ганятися за клопотом. Особливо, коли невтручання приносить стільки ж грошей. Капітан спрямував нас у ліс. Доки ми ставали табором, він розмовляв із вороном. Я спостерігав. Цікаво. Там що зав'язувалося. Я не міг цього зрозуміти, бо недостатньо знав обох чоловіків. Ворон був новою загадкою, а капітан – старою. За всі роки знайомства з капітаном, я майже нічого про нього не дізнався. Лише кілька натяків, конкретизованих припущеннями. Він народився в одному з коштовних міст. Був професійним солдатом. Що перевернуло його особисте життя. Либо жінка. Він полишив заробітки і титули, та подався в мандри. А згодом він доєднався до нашої компанії духовних вигнанців. Усі ми мали минуле. Я підозрюю, що ми тримаємо його за завісу і млини тому, що приховуємо щось із нашого вчорашнього дня, а тому що гадаємо, що набудемо більш романтичного вигляду, якщо закотимо очі та обійдемося делікатними натяками про красивих жінок, які назавжди лишаються для нас недосяжними. Ті чоловіки, чиї історії я викорінив, Тікають від закону, а не від трагічного кохання. Але, вочевидь, капітани з вороном виявилися спорідненими душами. Ми отабрилися. Сторожа стала на позиції, і ми розташувалися на відпочинок. Хоча це була неспокійна місцевість, жодна воююча сторона відразу нас не помітила. Мовчун скористався своїми навичками, щоб посилити пильність нашої сторожі. Він виявив шпигунів, що ховалися в межах нашої лінії охорони, і попередив одноокого. Одноокий доповів капітану. Капітан покликав мене одного Гобліна та кількох інших і розгорнув карту на пеньку, який ми перетворили на стіл для гри в карти. «Де вони?» «Двоє тут. Ще двоє отам. Один тут. Хтось і скажіть сторожі зникнути. Ми проберемося назовні». «Гобліне?» «Де Гоблін?» «Скажіть Гобліну заморочитися з ілюзіями». Капітан вирішив не квапитися. Похвальне рішення, як на мене. За кілька хвилин він запитав. «Де ворон?» «Думаю, він вирушив полювати на шпигунів», – відказав я. «Що? Він не домок!» – його обличчя поборяковіло. «Що ти в біса хочеш?» Гоблін запищав немов розтоптаний пацюк. Він пишіть у найбільш непідхожі моменти. Капітанів зрив змусив його заверіщати, наче пташеня. «Ви мене кликали!» Капітан тупотів, намотуючи кола, гиркаючи і кривляючись. Якби в нього були таланти Гобліна чи одного кого, в нього звук шогонув би дим. Я підморгнув гобліну, який вишкірився, наче велика рупуха. Цей маленький бойовий танець слугував лише попередженням, аби не загравати з капітаном. Він змішав мапи, зіркаючи з підлоба, а тоді повернувся до мене. Мені це не до вподоби. Це ти його підбив на подібне? Звісно ж, ні. Я не намагаюся створити історію роти. Я просто її записую. За з'явився ворон. Він пожбурив капітанові під ноги тіло і запропонував разок жахливих трофеїв. Що це в біса? Великі пальці. На цих територіях вони вважаються символом успіху. Капітан позеленів. А для чого тіло? Запхайте його п'ятими в багаття і залиште. Вони не марнували часу, визначаючи, як ми дізналися, що вони тут. Однооки гоблін і мовчун наклали на роту чари невидимості. Ми вислизнули звідти, слизьки, немов риба, що ковзнула крізь незграбні пальці рибалок. Ворожий батальйон, що підбирався ближче, так і не помітив нас. Ми рушили просто на північ. Капітан планував знайти кульгавого. Надвечір того ж дня Одноокий завів похідну пісню. Гоблін пронизливо запротестував, проте Одноокий вишкірився і заспівав ще гучніше. «Ін змінює слова», – пищав Гоблін. Люди скалили зуби в очікуванні. Одноокий і Гоблін ворогували ціловічність. Одноокий завжди щиняв сварки, а Гоблін міг бути чутливим, не вов свіжий опік. Між ними траплялися досить цікаві суперечки. Цього разу Гоблін не купився. Він не зважав на Одноокого. Маленький чорношкірий чоловік образився і став ще гучнішим. Ми очікували фаєрверків, але натомість отримали нудьгу. Одноокий не зумів напроситися на сварку і почав сердитися. Дещо пізніше Гоблін звернувся до мене. «Будь дуже уважним, Воркотуне. Має в деньній містині. Будь що може трапитися». Він захихотів. На бабку коня Одноокого сів Гець. Тварина заіржала і стала дибки. Сонний Одноокий перекотився через хвіст. Всі вибухнули реготом. Зморщений маленький чародій з'явився з клубів пилу, лаючись і розмахуючи своїм пошарпаним старим капелюхом. Він ляснув коня вільною рукою, діставши тварині до лоба, а тоді заходився витанцювати, стогнучи й дуючи на пальці. Його нагородили зливе освистування. Гоблін хитро посміхнувся. Незабаром одноокий знову коняв. Цьому трюку навчаються після нескінченних виснажливих верст верхи. На його плечі сіла пташка. Він шмихнув та замахав руками. Пташка залишила на ньому величезну смердючу фіолетову пляму. Одноок завив. Він заходився розкидатися усім, що потрапило під руку, і роздер власну куртку, намагаючись її зняти. Ми знову розреготалися. А гоблін скидався на невинну незайманку. Одноокий і скорчив гримасу і загарчав, але до нього не дійшло. У нього з'явилися проблиски усвідомлення, коли ми перевалили через пагорб і побачили пігмеїв, завбічки з мавпу, котрі енергійно обціловували ідола, що нагадував кінський зад. Кожен пігмей був мініатюрною копією одноокого. Невеличкий чародій з огидою зиркнув на гобліна. Гоблін відреагував безвинним знизуванням плечей, наче кажучи «Не дивися на мене». «Рахунок на користь гобліна», – зауважив я. Пастеж за язиком, воркотуне», – прогарчав одноокий. «Або змушений будеш цілувати просто ось тут». Він поплескав по власній промеженні. «Коли свині почнуть літати». Він вправніший за Гобліна з Мовчуном, але навіть не в половину такий чародій, як хотів би, щоб ми його вважали. Якби він був здатен виконати принаймні половину своїх погроз, то становив би загрозу для зневолених. Мовчун був більш послідовним, Гоблін більш винахідливим. Одного окей ночами не спатиме, вигадуючи способи поквитатися за те, як пожартував над ним Гоблін. Дивна пара. Я поняття не маю, чому вони досі не повбивали один одного. Знайти кульгавого? Це простіше було озвучити, ніж зробити. В пошуках ми в'їхали до лісу, де виявили покинуті земляні вали і чимало мертвих повстанців. Далі на шлях вівнища в долину розлогих лук, розділених із кристим потічком. «Що за чорт?» – запитав я Гобліна. – «Де вина?» Луки посяткували невисокі й широкі чорні пагорби. Всюди лежали тіла. Це одна з причин, чому бояться зневолених. Вбивче закляття. Їхній жар здибив землю. Я зупинився, аби пригладітися до пагорба. Чорноту можна було окреслити циркулем. Межа була чіткою, наче окреслена пером. В межах чорного кола лежав обвуглений скелет. Клинки мечів і наконечники списів були схожі на воскові копії, котрі занадто довго лежали на сонці. Я помітив пильний погляд одного кого. Коли ти зможеш повторити цей фокус, тоді я почну тебе лякатися. Якщо я зможу таке зробити, то злякаюся сам себе. Я перевірив ще одне коло. Воно цілковито повторювало перше. Ворон спинив коня поруч зі мною. Робота Кульгавого. Я вже бачив подібне. Я спробував тертися в довіру. Можливо, зараз якраз був відповідний випадок. Коли це було? Він не відповів. Він не збирався вилазити з мушлі. В половині випадків він навіть не вітався, не кажучи вже про те, ким чи чим він був. Він залишався незворушним. Жахи долини його не турбували. Кульгавий програв цю битву, вирішив капітан. Він кинувся на втеки. «Ми наздоганятимемо його?» – запитав лейтенант. «Це дивна місцина. Ми в більшій небезпеці на самоті. Ми рушили за слідами насилля і смугою руйнувань. Позаду нас залишалися спустошені поля, спалені села, вбиті люди і замучена худоба, отруєні колодязі. Кольгавий залишив позаду лише смерть і руїну. Нашим завданням було допомогти втримати Форсберг. Долучатися до Кольгавого не входило в обов'язки». Я ж взагалі не хотів із ним бачитися. Я навіть в одній місцині не хотів із ним перебувати. Коли сліди спустошень посвіжішали, ворон почав демонструвати ознаки збудження та тривоги. Стан самозаглиблення переходив у нього в рішутість і дедалі більшу кількість того жорстокого самоконтролю, який він так часто приховував. Коли я починаю розмірковувати про внутрішню природу своїх компаньйонів, я зазвичай прагну заволодіти одним невеличким талантом, який дозволив би зазирнути їм усередину і побачити темряву та світло, що ними керують. А тоді я швиденько зіркаю в джунглі власної душі і дякую небесам, що я цього не можу. Будь-яка людина, яка ледве здатна примиритися з собою, не має права куприсатися в чужій душі.